Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Джулия Гейлов, прозорлив ум, на гласата на съгледвача, или защо някои виждат нещата ясно, а други не. Налюк, най-добрият съгледвач, когато познавам. Уват, когато си представяте човек с отлична преценка, за какви черти на характера се същате.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 Тази книга е посветена на по малко разглежданата страна на тази монета, на случаите, в които успяваме да не се самозаводим, и на уроците, които могат да ни преподадат тези успехи. Моят път към тази книга започна през 2009, когато остави записаната докторантура и се отдадох на страстта ми, която се превърна в нова кариера за мен да помагам на хората да достигат чрез логика да отговори на въпроси, които си задават в личния и в професионалния си живот.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 Съзнанието, че трябва да подлагате на проверка разбиранията си, ви прави автоматично толкова по-мъдри, колкото съзнанието, че е полезно да спортувате, ви прави автоматично по -здрави. Дори и да можете да изрецитирате цял списък с когнитивни заблуди, това няма да вие от кой знае каква полза, ако не сте склонни да признаете когнитивните заблуди в собственото си мислене.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 докато други остават в техен плен. Тази книга не е възмутена тирада на тема, колко нелогично мислят хората. Не е и опит да ви заставя да разсъждавате, правилно, като ви смъмля. Вместо това тя е описание на различен подход към живота, подход, роден от стремежа към истината, подход, който носи същевременно ползи и удовлетворение и който, по мое мнение, бива печелно недооценяван. Нямам търпение да го споделя с вас.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 че някой в редиците им продава ценни военни тайни на Германия. Бележката нямала подпис, но подозренията бързо паднали върху един офицер на име Алфред Драйфус, единствения член на армейския штаб от еврейски произход. Драйфус бил един от чепата офицери с достатъчно висок чин, за да се ползва с достъп до поверителната информация, за която се говорило в бележката.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 Арестували го, а свиканият военен съд го обявил за виновен в държавна измяна на 22 декември 1894 присъдата му била доживотно изгнание на уместно наречения Дяволски остров, бивша колония за прокажени кре на Френска двяна, далеч от тътък Атлантическия океан. Когато Драйфус чул решението на съда, той се потресал. След като го хвърли обратно в затвора, известно време обмислил дали да не служи край на живота си, но решил, че в това всички са му ще ли да видят доказателство за вината му. Последното изпитание, на което подложили Драйфус преди да го пратят на заточение, било публичното отнемане на военните му отличителни знаци. Церемония, станала известна като разжалването на Драйфус. Докато един армейски капитан откъсвал акселбантите от униформата му, един от офицерите пък подметнал антисемитска шега, Той е еврейн, нали знаете сигурно в момента изчислява цената на златните акселбанти. Докато превеждали по показно драйфус между редиците на колегите му, журналистите и тълпата зяпачи, той викал, невинен съм. Тълпата в това време сипела обиди и крещяла смърт на евреите.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 Когато вторият експерт им казал, че почеркът на Драйфус се различава от този, с който била написана бележката, офицерите се запитали, трябва ли да го повярваме, и намерили основание да не го направят преполагаемия конфликт на интереси заради юдейското вероисповедание на експерта. Офицерите дори претършували дома на Драйфус за уличаващи доказателства, но не успели да открият такива.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 Представям ви полковник Жорж Пикар Наглед, човек-традиционалист, от когото никой не очаква да се противопостави на статуквото. Пикар бил роден през 1854 в Страсбург, Франция, в семейство на държавни служители и войници и още като млад се издигнал до висок чин в френската армия. Като повечето си са народници и той бил патриот. Като повечето си са народници и той бил католик.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 А на церемонията по разжелването, докато късали военните отличителни знаци от униформата на Драйфус, именно Пикар нази антисемитска шега, той е евреин, нали знаете сигурно в момента изчислява цената на златните акселбанти. Малко след като Драйфус бил пратен в изгнание на Дяволския остров, Пикар бил повишен и назначен за началник на отдела, контрашпионаж, който провел разследването срещу Драйфус. Полковникът бил натоварен с задачата да натрупа нови доказателства срещу Драйфус, в случай, че присъдата му бъде оспорена. Пикар се заел да търси, но не открил нищо. Тази задача обаче скоро била изместена отнов, по отложен проблем и имал от друг шпионин. Били намерени още скъсани писма до германците. Този път изглеждало, че виновникът е френски офицер на име Фердинанд Ваус Естерхази имал проблем с алкохола и хазарта, бил и сериозно задлъжнял, обстоятелства, които давали предостатъчни мотиви да продава сведения на Германия. Но докато пикар разглеждал писмата на Естерхази, едно нещо започнало да му прави впечатление. В увереният, наклонен почерк, изглеждал странно познат. Напомнял му на този от първата бележка, приписана на Дрейфус. Привиждал ли му се? Пикар извадил първата бележка и я поставил до едно от писмата на естерхази. Сърцето му се качило в гърлото, почеркът бил еднакъв. Пикар показал писмата на Естерхази на щатния графолог в армията, същия, който свидетелствал, че почеркът на Дрефус съвпадал с този от първата бележка. Да, почеркът е един и същ, съгласил се специалистът. А ако ви кажа, че тези писма са написани съвсем наскоро, попитал Пикар. Графологът Свил Рамене, В такъв случай, отвърнал той, евреите сигурно са обучили новия шпионин да имитира почерка на Дрефус. На полковника това обяснение не се сторило убедително. Постепенно и слуша, той достигнал до неизбежното заключение, че за виновен е бил обявен невинен човек. На пикар му оставало една последна надежда запечатаното досие с доказателства, използвано по време на съдебния процес.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 Пикар се възмущавал от нагласените обяснения на колегите си и от безразличието им към вероятността да се обрекли невинен човек да гние в затвора. Той продължил да разследвал упорито дори когато Аппурът, който срещнал от страна на армията, прераснал в явна враждебност. Началниците му го изпратили на опасна мисия с надеждата, че никога няма да се върне от нея.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 Семейството му си спомня, че по цялото изпитание със стоицизъм, макар че така и не си върнал на пълно здравето след годините, прекарани на Дяволския остров. Истинският шпионин Естерхази избягал от страната и умрял в бедност. А Пикар продължил да си има неприятности с враговете, които си създал в армията, но през 1906 бил назначен за министър на войната от френския министър председател Жорж Клемансо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 Но за разлика от своите колеги, полковникът е допуснал тези мотиви да изкривят способността му да различава истинното от измамното, правдоподобното от неправдоподобното. Процесът, през който Пикар преминал, за да осъзнае, че Драйфус е невинен, е удивителен пример за това, което изследователите на човешката когниция понякога наричат мислене, мотивирано от истината. В противовес на мисленето, мотивирано от целта, което преценява всяко твърдение през призмата на въпросите – «Мога ли да го повервам?» «Трябва ли да го повервам?» Мисленето, мотивирано от истината, преценява всяко твърдение през призмата на въпроса – «Вярно ли е?» Когато Пикар се впуснал да търси нови доказателства против Драйфус, като очаквал и се надявал да открие такива, той не могъл да намери нищо, което да изглежда убедително.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 Животът е от решения въз основа на личната преценка, и колкото по-често успявате да избегнете изкривяването на представите ви, толкова по-добра ще бъде преценката ви. Именно нагласата на съгледвача ни предпазва от самозаводи по трудни въпроси, за които хората често намират удобни отговори, например, трябва ли да се изследвам за този здравословен проблем, време ли е да се примие с напразно хвърлените усилия и да обърна нова страница.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 Такмо желанието ви да приветствате истината, била тя и болезнена, предрасполага околните да са откровени с вас. Може и да твърдите, че искате партньорът ви да споделя за проблеми, възникнали във връзката, или че държите починените ви да сигнализират за появили се трудности в компанията, но ако заемате отбранителна или нападателна позиция, когато чуете истината, едва ли ще я чувате много често.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 Това е темата на следващата глава. Какво защитава войникът? Глава 2. Какво защитава войникът? Опитвам се да се ръководя от правилото, че когато човек настоява дадено нещо да се промени, първо трябва да разбере защо е такова, каквото е било досега. Това правило е известно като Оградата на Честъртън, по името на Дж. К. Честъртън, британски писател, който го предложил в едно свое Есе от 1929. Представете си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 Родилните мъки ни били отредени от Господ, в неговата несъмнена премъдрост, увелявал хората един лекар Акушер през 1856 В днешно време, когато разполагаме с епидурална упойка, вече не държим толкова на сладостта на точно този лимон. Но все още говорим по подобен начин за старостта и смъртта, казваме, че са красиви и че придават смисъл на живота.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 Победните хора по-често че късметът играе огромна роля в живота, докато по-богатите хора обикновено признават единствено неуморната работа и таланта. Когато икономистът Робърт Франк написал в Нью-Йорк Times, че късметът е важна, макар и недостатъчна, съставка на успеха, бизнес-коментаторът от консервативната телевизия, Fox, Стюарт Варни настрахнал.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 че типичната статистическа вероятност, един нов бизнес да оцелее и да процъвки е поблизка до едно от десети. Една от тактиките, с които си служим, за да оправдаем подобна самоувереност, е да умаловажим значението на типичната статистическа вероятност и да си кажем, че успехът зависи само от неспирните, всеотдайни усилия. Както обещава един автор на мотивационен блог, шансът ви да успеете в работата, която обичате,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 Така успяваха да се изпълнят с ентосиазъм-ентосиазъм, който те считаха за необходим, за да преодоляват трудностите, заключва Брунсон. Отехата, самочувствието и коръжат са емоционални ползи, та е. Крайните мишени на самозаблудата ни сме ние самите. Следващите три ползи от нагласата на войника са малко поразлични. Убедителността, репутацията и принадлежността са социални ползи при тях. Крайните мишени на самозаблудата ни са околните посредством нас.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 Е прав и от морална, и от законова гледна точка при положение, че кой кого ще защитава се решава произволно. Ако сте предприемач, способен да възхвалява с искрено въодушевление компанията си, която, в момента направо разбива конкуренцията, слушателите ви може също да повярват в огромния й успех. Лобистите, търговските представители и набиращите средства може да подчертават предимствата и да умалуважват недостатъците на своя продукт или кауза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 че споделят, например, «климатичните промени са сериозен проблем» или «републиканците са подобри от демократите» или «нашата група се бори за благородна кълза» или «децата са благословия». Заради инакомислие може и да не ви изгонят в буквалния смисъл, но рискувате да се отчуждите от останалите членове на групата. Не ще и дума, присъединяването към всеобщото мнение не е само по себе си признак на нагласата на войника. В WebComics X, KCD родител задава на детето си класическия реторичен въпрос – ако всичките ти приятели скочат от мост, и ти ли ще скочиш? Предполага се, че правилният, неохотен отговор е – не, разбира се. Детето обаче отвръща, сигурно да, защото кое в края на крайщата е повероятно, че приятелите му в купум и едновременно са си загубили разсъдъка или че мостът гори. В което има логика.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 Ако се стараете да се впишете в такава среда, може да привикнете да умалуважавате постиженията и целите си дори и в собствените си мисли. Като се замислим за всички цели, които обслужва нагласата на войника, става очевидно защо често предлаганите способи за преодоляването и не дават резултати. В подобни предложения често фигурират думи като «преподаване» и «образование», например, трябва да преподаваме когнитивните заблуди на учениците.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 Понякога избираме нагласата на съгледвача в търсене на истината, дори ако тя не се окаже такава, каквато сме се надявали. А понякога подсъзнанието ни се мъчи да съчетае двете нагласи. Когато водех семинари, държах да получавам обратна връзка от учениците ми. Знаев, че ако някой от тях е объркан или недоволен, най-добре ще е да го разбера по-рано, за да се опитам да разреша проблема. Никога не ми е било лесно да моля за коментар и оценка на работата ми.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 че желанието да съхраня самоуважението и удовлетворението си си съперничаше с желанието ми да откривам евентуалните проблеми, за да реагирам своевременно. Споменът как искам неподправена критика, докато кимам ки окоражително и задавам подвеждащи въпроси, сега е врязан в памета ми противопоставянето между войника и съгледвача, въплътено в един единствен образ.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 Щях евентуално да призова троиста във вас и да ви да насърча да предпочитате нагласата на съгледвача по-скоро, за да сте добросъвестни граждани. Или щях да апелирам към вродената ви любов към истината заради самата нея. Но нямаше да мога да твърдя, че нагласата на съгледвача в по-големи дози би облагодетелствала лично вас, щом така или иначе вече знаете как да установявате съвършеното равновесие между съгледвача и войника.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 Все пак с какво толкова ще допринесе една тренировка за постигането на дългосрочните ви фитнес цели. Знае се, че пристрастието към настоящето влияе върху действията ни. По-малко известно обаче е, че то влияе и върху мисленето ни. Точно като при поспиването до късно, нарушаването на започнатата диета или отлагането на работните задачи, е жънем ползите от нагласата на войника веднага, докато нежеланите последствия се усещате два по-късно.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 Но сега му се налага да измисли нова лъжа, за да прикрие първата. Взех ти вратовръзка. Ами, всъщност от доста време се каня да ти кажа, че те намира много секси с вратовръзка и така до края на епизода трябва да гледа съпругата си на контен с вратовръзка всеки ден. На екрана клишето се преувеличава, за да разсмива, но се корени в нещо, което ни се случва в действителност. Когато лъжем, е трудно да предположим в какво въвличаме своето бъдещо, аз.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 Затова не си струва дори да опитваме. Във втора глава, в раздела за принадлежността, описа в синдрома на надигнатата глава, който се проявява, когато хората, създаващи впечатление на твърде амбициозни, биват принудени от околните да я сведат. Това е действително явление, но ние реагираме твърде драматично спрямо него. Економистката Джули Фрай следва отношението към амбицията в Нова Зеландия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 Без видимо да се тревожат от върхлитащото торнадо. Ами ако Свен Вулт се бил подвел най-наивно. Жената на рецепцията също изглеждала спокойна. Той я е попитал дали в Мотела има мазе, в което може да се скрие. Не, няма мазе, отговорила тя, както му се сторило, с нотка на презрение. Покъсно Свен Волт си спомня на в гласа на служителката в Мотела. Една от местните, която дотолкова ме засрамваше мен, невежия пришелец.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 Либералните демократи били много посконни от консервативните републиканци да се съгласят с твърдението, има солидни доказателства, че в близкото минало е настъпило глобално затопляне, което се дължи най-вече на човешки дейности, като например изгарянето на изкопаеми горива. До тук нищо изненадващо. Необичайната новост е, че Кахан измерил и научната интелигентност, на участниците са набор от разнообразни въпроси, някои от тях били задачи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 И както може да се очаква, изследователите, които изучават предобедеността, стават жертва на същото това явление, което изучават. От десетилетия психолозите приемат, че консерваторите са изначално посклонни към предобеденост от либералите. Това предположение се нарича «теория за ригидността на десницата», според която консерватизмът привлича хора с определени вродени личностни характеристики като тесноградие, деспотизъм,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 Той бил стратегически разположен на река Мисисипи, което означавало, че който го контролира, може да контролира движението на войски и припаси на север и на юг в страната. Както се е изказал президентът на конфедерацията Джеферсън Дейвис, Виксбърг е гвоздеят, който крепи единството на двете половини на юга. Предводителят на съюзническата армия генерал Юлис Истца Грант се опитвал да превземе Виксбърг безуспешно в продължение на месеци. Накрая.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 Току-що чух за едно много интересно събитие с Блиц срещи, каза ми той, отиваш на серия от 5-минутни срещи с 10 различни души и после всеки от тях ти споделя впечатленията си от теб и какво можеш да подобриш у себе си. Искаш ли да се запишеш с мен, Спенсър отвърнах аз най-искрено, поскоро ще си отръжа единия крат с нож за масло. Трети, случва ли ви се са сами да се опровергаете? Веднъж в понеделник сутрин една журналистка на име Бетани Брукшър седнала на бюрото си и отворила електронната си поща. Била получила отговори от два му учени, на които била изпратила имейл с молба за интервю. Единият бил от жена учен и започвал така, уважаема дъра Брукшър. Другият бил от мъж учен и започвал така, уважаема гъжо Брукшър. Защо ли не се изненадвам, помислила си Брукшър. Влязла в Туитър, написала следното и кликнала върху бутона. е забелязано в понеделник сутрин, в автоматичния подпис на имейла ми фигурира «Доктор на науките». Завършвам имейлите си само с името си, без «Дъра». Изпращам имейли на много доктори на науките. Техните отговори – мъжете, скъпа бетани, здравейте, гъжо Брукшър. Жените – здравейте, дъра Брукшър. Зависимостта не е стопроцентова, но е много ясна. Постът и бил харесън на 2300 пъти. Нищо ново, написала една жена. Със сигурност става дума за предубеждение, възкликнала друга. Същото ми се е случвало и на мен, изкоментирала трета. Докато от всякъде валяли постове в подкрепа на коментара и обаче, нещо взело да гложди Брупшър. Твърдението и се основавало на едно общо впечатление как, доколкото помнала, мъжете и жените учени обикновено отговарят на нейните имейли.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 Данните били прекалено оскъдни, за да може от тях да се направят категорични изводи, но те определено не потвърждавали първоначалното наблюдение на Брукшър. Една седмица по-късно към първоначалния пост, тя добавила нов, в който огласила резултатите от своето проучване нов пост, изчислив статистическите данни по въпроса. Оказва се, че съм сгрешила.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 Самият парламатър подозирал, че верният отговор ще се окаже, разширяването се ускорява. Той обаче се притеснявал, че има опасност мотивираното мислене да опоручи изследователския процес. Той съзнавал, че дори и недобронамерените учени са в състояние да се самозавловят и в крайна сметка в събраните данни да открият това, което се надяват или очакват да открият. Затова парламатър решил да използва метод, наречен «СЯП анализ на данни». С помощта на компютърна програма променил всички данни за свръхновите с произволни стойности, които се пазели в тайна от изследователите, докато извършвали своите анализи. Тъй като не виждали първоначалните данни, те не можели съзнателно или несъзнателно да преиначат анализа си така, че да получат желания отговор.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 Едва ли всеки ден ви се налага да подлагате на изпитание теория за природата на реалността, достойна за Нобелова награда, но същият този принцип въжи и за пообикновени ситуации. Стремите ли се да не изкривявате информацията, която получавате? Например?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 Дарвин запазвал добрия тон пред хората, но в лични писма давал воля на раздразнението си. Оен наистина много се е озлобил. Извърта и променя думите ми най-несправедливо. Гневил се той по повод на един отзив. Разбира се, често се случва бунтаят от наглед на лудничава теория да се чувства несправедливо отхвърлен от обществото. Това, което отличавало от Дарвин от повечето хора в подобно положение, било,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 На мозъка ви му е най-лесно да използва трика с заставянето, от теми, върху които никога не сте се замислили, защото нямате предварително избистрени принципи, които да ви попречат да изберете отговора, удобен за вас в конкретния случай. Може вече да сте си изградили мнение колко строго да съдите изневярата, затова нека вземем друг пример, ако някой заведе дело срещу вас и вие го спечелите, трябва ли ищецът да плати вашите съдебни разноски?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 Ако си представим себе си в рулята на човека, който завежда дело и го губи, ще ни хрумнат и други аргументи. Например, може да сте загубили просто защото ответникът е състоятелен и може да си позволи подобри адвокати. Не е справедливо да обезкуражаваме жертвите да завеждат дела само защото не могат да си позволят да загубят, не е ли така? И двата аргумента за и против решението губещия да плаща имат известни основания.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 Теста за конформизъм, теста за избирателния скептицизъм и теста за пристрастие към статуквото. Но преди да започнем, ето е един важен съвет, който трябва да помните, когато правите мисловен експеримент опитайте се наистина да си представите хипотетичния сценарии. За да разберете защо това е от значение, представете си едно шестгодишно дете, което току-що се е подиграло на друго дете.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 Примерите до тук човек съди други хора или групи по несправедливо критичен стандарт? Но този тест може да разкрие и обратния двоен стандарт, Т. Да, да покаже, че човек понякога съди себе си по строго, отколкото би съдил от другите при едни и същи обстоятелства. Ако се окорявате, че сте задали глупав въпрос в час или на работна среща, представете си как някой друг задава същия, глупав въпрос. Как щяхте да реагирате тогава? Доколко щяхте да му обърнете внимание? Тестът на външния наблюдател, първата половина на 1985 била мрачна и отчеиваща за технологичната компания Intel, според съоснователи Янги Гроув. До тогава бизнесът на Intel с чипове компютър на памет процъфтявал.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 което се въртеше в далечината, после се обърнах към Гордън и го попитах, ако нас ни изхвърлят и бордът назначи нов главен изпълнителен директор, какво мислиш, че ще направи той? Гордън отговори, без колебание, ще ни изтегли от пазара на компютърната памет. Вторъчих се в него изтръпнал, после казах, защо двамата степ да не излезам от тук, да се върнем и да го направим ние самите. След като се изправили лице в лице с факта, че сбогуването с някогашния им преуспяващ бизнес с чипове е от външна гледна точка очевидният път напред, решението се наложило почти от само себе си. Така, Intel успяла да се съвземе от кризата, в която била изпаднала в средата на 80-те години, пренасочвайки основната си дейност от чиповете компютър на памет към това, с което е най-известна днес микропроцесорите.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 Или да прекъснете, за да се занимавате с нещо друго. Когато бях малка, обожавах братовчетка си Шошана, която беше с две години по-голяма от мен и затова в моите очи беше същински извор на житейска мъдрост. Едно лято, докато бяхме на Къмфин семейно, тя ме запозна с една нашумела музикална банда, наречена Нюкит Сломда Блок. Веднъж, както седяхме в палатката и изслушахме последния им албум на нейния касетофон,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 която принадлежите, от мотива ви да оправдавате егоистични постъпки, от страха от промяна или от хвърляне. Когато хванете ума си да мисли мотивирано, когато забележите, че невидими порано недостатъци на дадено изследване сега изпъкват веднага, или когато установите, че мнението ви се променя, ако промените наглед несъществени детайли в даден сценарий, иллюзията, че първоначалната ви преценка е отразявала обективната истина, се разбива.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 Вероятността това е да проработи е много малка, предупреждава Спок Кърк в един от епизодите на оригиналния сериал точно преди планът им да проработи. Шансът за оцеляване е по малко от 7000 към 1, заявява Спок на Кърк в друг епизод малко преди да избягат невредими. Шансът да се намерят оцелели е абсолютно никакъв от Спок в следващ епизод точно преди да се натъкнат на голяма колония оцелели. Обичаме да се чувстваме сигурни. Спок е прекалено самоуверен, което означава, че увереността му в своята правота надхвърля действителната точност на предвижданията му. В това отношение Спок не се различава кой знае колко от повечето от нас, освен че той изтъква много погръмко колко обективни и логични са прогнозите му, заради което реших да използвам него за пример.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 Сигурен съм 100%, че съществува разумен извънземен живот. Доколко сте сигурни, че ще успеете да реализирате броя продажби, който сте си поставили за цел да достигнете през 2017. Сигурен съм 100%. Въпрос към атеистите: доколко сте сигурни, че на смъртния си одър няма да повярвате в Бог и няма да приемете някоя религия, например християнството? Сигурен съм 100%.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 Понякога просто не си даваме сметка колко сложна е дадена тема и за това колко лесно можем да достигнем до правилния отговор. В голяма степен обаче свръхувереността се корени в желанието ни да се чувстваме сигурни. Сигурността е проста, сигурността е удобна, сигурността ни позволява да се чувстваме умни и компетентни.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 Моят партньор ми е верен, разбирания за света, пушенето разболява от рак, основни убеждения, магията не съществува, и т.н. поставяйки дадено убеждение в кутията с надпис «Процент сигурност», заявявате, това е нещо, което очеквам да се оказва вярно в около 70% от случаите. Това, към което се стремите негласно, когато обозначавате убежденията си с различни проценти сигурност, е перфектната калибрация.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 Въпреки това, тя е полезен критерий, с който да се сравняваме. За да разберете идеята още по-добре, нека продължим да се заяждаме с спок и да видим как неговата калибрация се се измерва с идеала. Прегледах всички появявания на Спок в Star Trek – оригиналният сериал, Star Trek – анимационният сериал и в игралните филми – Star Trek. Като търсах думите – вероятност, процент, шанс, възможно, невъзможно, навярно, вероятно, малко вероятно и невероятно. Открих общо 23 случая, в които Спок прави предположение със съответната степен на сигурност и в които предположението му се оказва или вярно, или невярно. Пълните подробности за предположенията на Спок и за начина, по който ги категоризирах. Можете да прочетете в приложение А. Но ето и основните констатации на кратко. Когато Спок смята нещо за невъзможно, то се случва в 83% от случаите. Когато Спок смята нещо за много малко вероятно, то се случва в 50% от случаите. Когато Спок смята нещо за малко вероятно, то се случва в 50% от случаите. Когато Спок смята нещо за вероятно, то се случва в 80% от случаите.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 Първи, слонът е най-големият бозайник на света. В, на, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. Втори, морските видри понякога се държат за лапите, докато спят. В, на, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. Трети, стоношките имат повече крака от всяко друго животно. В, Н, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. Четвърти, бозайниците и динозаврите са живели в една и съща епоха. В, Н, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. Пети, мечките не могат да се катерят по дърветата. В. На. 55% 65% 75% 85% 95%. 6. Камилите носят запаси от вода в гърбиците си. В. На. 55% 65% 75% 85% 95%. 7. Фламингото е розово, защото се храни с кариди. В. Н, 55% 65% 75% 85% 95%. 8. Гигантската панда се храни основно с бамбук. В. Н, 55% 65% 75% 85% 95%. 9. Птицечовката е единственият бозайник, който снася яйца. В. Н. 55% 65% 75% 85% 95%. 10. Мулето е кръстоска между мъжко магаре и кобила. В. Н. 55% 65% 75% 85% 95%. Група 2. Коя е историческа личност е родена по-рано? В каква степен сте сигурни? 11. Юлий Цезар или Конфуций?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 19. Садам Хюсейни или Мерили Мунро. 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. 20. Алберт Айнштейн или Маот Задун. 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. Група 3 – Населението на коя държава е било по-голямо през 2019. В каква степен сте сигурни?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 В, Н, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. 35. Хелият е най-лекият химичен елемент. В, Н, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. 36. Настинката се причинявал бактерия. В, Н. 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. 37. Най-дълбокото място на Земята се намира в Тихия океан. В, на, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. 38. Сезоните съществуват, защото Земята се върти около Слънцето, следвайки елипсовидна орбита. В, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. 39. и Юпите е най-голямата планета в Слънчевата система. В, Н, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. 40. Атомите в едно твърдо тяло са по гъсто разположени, отколкото атомите в един газ.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 Говори сте се оказали прави. Например, ако сте отбелязали, че сте 55% сигурни в отговорите на 10 въпроса, а сте отговорили правилно на 6 от въпросите, тогава общия 2% верни отговори при тази степен на сигурност ще бъде 6, еднакво 60%. Вашите резултати Колонка А – брой верни отговори Колонка Б – брой неверни отговори Процент на случаите –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 Вие я уверявате, страшно те бива в това. Единствената причина бизнесът да върви бавно е, че те първа започваш. На всички им е трудно да привлекат клиенти в началото. Тя отговаря: благодая, много се радвам, че мислиш така. Били препоръча услугите ми на колегите си. Изведнъж ви обземат колебания. Спомняте си, че приятелката ви е разказвала как се е отказала от поръчка в последния момент.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 Но нека не се вслушваме в него и вместо това да зададам въпрос на управителния съвет, да си представим, че ще спечелиш 1000 долара, ако предположиш правилно дали след седмица все още мислиш по същия начин за книгата си. На какво би заложила, сега, щом става дума за пари, се разколебавам. Припомням си, че в миналото много пъти ме е обхващал песимизъм по отношение на книгата ми или на някой друг проект, и че тъмният облак обикновено се е разсевал за ден-два.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 Първата ми реакция, често е да се присмея, да бе, пълна измишлотина. Доколко обаче съм сигурна, че прогнозата е грешна. За да отговоря на този въпрос, си представям, че съм изправена пред избор между два възможни облога. Използвам една техника, която адаптирах от идея на експерта по теорията на решенията Дъглас Hubbard, наречена «Тест на равностойните облази».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 Какво предпочитам в този случай – да заложа, че ще изтегля сивото топче, или да заложа, че след една година на пазара ще се появят самоуправляващи се автомобили. Този път забелезвам, че предпочитам да си пробвам късмета с самоуправляващите се автомобили. В крайна сметка техническият прогрес понякога ни изненадва.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 че предпочитам да залжа на самоуправляващите се автомобили, означава, че съм повече от 6% сигурна, че самоуправляващите се автомобили ще се появят на пазара след една година. Добре, нека сега увели, че лего шансовете си да спечеля облога с топчетата до 1 на 9. Какво предпочитам сега? Хм, сега съм силно раздвоена, нито единият, нито другият облук се откроява ясно като подобър.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 Изказването на твърдение ни дава усещането, че думата е взел нашият говорител. Звучи опростено, гладко и подредено. Понякога прибързано, сякаш се опитваме да оставим нещо зад гърба си. Мисловните действия са заявяване, провъзгласяване, настояване или може би усмиване. Опитите ни да отгътнем правилния отговор, ни носят усещането, че сме управителният съвет и че решаваме на какво да заложим. За поне една-две секунди не знаем какъв отговор ще дадем в крайна сметка. Сякаш се взираме в наличната информация и се опитваме да обобщим това, което виждаме. Мисловните действия тук са оценяване, прогнозиране, претегляне и обмисляне. Измерването на несигурността ни, калибрирането и измислянето на хипотетични облази са ценни умения сами по себе си.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 Акули обикаляли около сала, а вълните го подхвърляли насам-натам, обливайки го с морска вода, която го карала да трепери и изгаряла раните по тялото му. За щастие, се умявал да поддържа силите си, като използвал харпун да лови риба и като измай сторил подръчни средства съд, в който събирал дъждобна вода за пиене. Той изчислил колко вода може да си позволи да изпива на ден малко под четвърт от литера.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 Но ако корабът се окажал твърде далеч, Калахън щял да пожертва на празно една от малкото ценни сигнални ракети, с които разполагал. Ако не ловял достатъчно риба, щял да остане без храна. Но всеки път, когато ловял риба, изразходвал енергия и рискувал да изгуби харпона или да повреди сала. Всеки път, когато вземал решение, Калахън обмислил възможните последствия и претеглял възможните загуби, свързани с различните избори.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 че светът не е ужасен и страшен и че с каквото иден да ни животът, ще се умем да се справим. Естествено, в ситуация на живот и смърт е особено трудно да удовлетворим тази потребност. Ето защо при извънредни обстоятелства повечето хора прибягват до различни форми на мотивираното мислене като отхвърляне на реалността, самозалогване и рационализация. Жестоката ирония е, че именно при извънредни обстоятелства човек най-много се нуждае от бистър ум,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 Това, което го спасило, била решимостта му да намери начин и да стои далече от отчаянието, без да изкривя своята карта на реалността. Напомнил си всичко, за което можел да се чувства благодарен. Понебил проявил предвидливост, преди да отплава, да се преобородва с по-голям спасителен сал. Да няма място да се обърне седмици и месеци наред на малкия сал, който вървял заедно с плътноходката, когато я купил, щяло да бъде мъчително.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 Не обръщаме особено внимание каква стратегия за справяне сме грабнали и дали тя се основава на самозаблуда, или не. Стига от нея да ни стане по-добре и да е щогод да е правдоподобна, ще свърши работа. Това, което твърдя в тази глава, е, че съществуват куп различни стратегии за справяне и не е нужно да бързате да изберете първото нещо, което извадите наслоки от купата.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 Може да бъде и по зле. наричали се лятото на 1993, най разочароващия момент в историята на лечението на спин. В продължение на няколко години отчаяните пациенти възлагали надежди на едно ново лекарство, наречено азидотимидин, или АЗТ, за което се смятало, че забавя началото на болестта. Според първите клинични изпитвания в Съединените щати АЗТ обещавал да бъде ефикасен. Една група изследователи в Европа обаче също провеждала изследване върху аз -та. Когато през 1993, след като събирали данни в продължение на три години, изследователите публикували резултатите, новината била съсипваща, а аз нямал по ефект от плацебото. 92% от хората, приемали аз оцелели след изследването, в сравнение с 93% от хората, приемали плацебо. Още по-обезнадъждаващото било, че нямало други лекарства в процес на разработване. След като първите опити показали, че АЗТ е може би ефективен, държавата спряла да субсидира альтернативи. Много активисти се отказали, а много пациенти изпаднали в депресия. Измамното обещание за АЗТ било единственото нещо, което ги крепяло психически. Но не всички били готови да се откажат. В своята история на спин-кризата, озаглавена... Как да преживеем чумата, Дейвид Франс разказва за малка група активисти, наречена група за борба за лечение. Те от отблизо процеса на тестване на лекарството и знаели, че шансовете веднага да се намери чудотворно лекарство са малки. Когато през лятото на 1993 научили лошата новина за АЗТ, били разочаровани, но не и съкрушени. Повечето от активистите в групата за борба за лечение сами били хив позитивни.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 когато се върнем към тяхната история в 14 глава. Показват ли изследванията, че хората, които се самозаблуждават, са пощастливи?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 че хората с висока самооценка са склонни да се оценяват като подобри от средното ниво по отношение на тези положителни черти. Трети, следователно, заключава Браун, психичното здраве е свързано с самовеличаещи предубеждения. Забелязвате ли от пръв поглед някакви проблеми? Ами, от една страна, Браун никога не установява дали самооценките на хората са точни, или не. Той просто приема, че ако някой се смята за подобър от средното ниво,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 Обявяването на мненията, които хората имат относно себе си, за предубеждения или иллюзии, без никакъв обективен критерий за реалност, с който да ги сравним, е повсеместен проблем в почти всички изследвания върху самозаблудата.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 Въпросникът за самозаблудата бил разработен през 70-те години на миналия век от психолозите Харо Цакен и Рубен Бур, които го използвали, за да установят, че нещастивите хора са тези, които са посклонни да се самозаблуждават. Резултатът ви се формира възоснова на отговорите ви на серия от въпроси за вас самите с помощта на скала от едно, изобщо не, до 7, определено да. Един от въпросите е, случва ли ви се да се ядосате?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 След като завърша гимназия, за да си опитам късмета на сцената. Знаех, че нямам особени шансовете. Все известно е, че с актьорство човек трудно може да се препитава, а с театрално изкуство е почти невъзможно. Аз обаче се бях запалила по сцената и вечери наред прибявах на записаните на компактдискове песни от Наймат и Клетниците, докато мечтах да стъпя на Бродуей.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 Или можела да коригира целта си, като се откаже от условието компанията да е водеща. Вместо това можела да се насочи към «компания за ремонт», такава, която била в затруднено положение, но по-достъпна и която имала потенциала да бъде вдигната на крака с умело управление. Шели избрала втория път и успяла. Най-ли е заглавен изпълнителен директор на «Заплет», новосъздадена компания, която по това време била почти фалирала.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 Ясната представа за шансовете ви може да ви помогне да решите каква миза да заложите на успеха. През 80-те години на миналия век предприемачът Нормбродски създал компания за куриерски услуги на стойност 30 милиона долара, наречена Perfect Courier. За да я развие още по-бързо, той решил да купи свой конкурент една закъсала куриерска компания на име – Sky Courier.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 За да изчислите очакваната стойност на един облак, умножете вероятността за всеки резултат по неговата стойност и след това съберете получените числа. За този облак очакваната стойност е следната вероятност да спечелите х200 долара. Плюс вероятност да загубите х10 долара еднакво 33 долара 8 долара еднакво 25 долара.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 Възможните резултати не са ясно дефинирани както в случая с хвърлянето на зарове. Съответните им вероятности са субективни, а стойността им е сбор от много други фактори освен парите. Колко удовлетворение ще ви донесе управлението на една компания? Ще ви даде ли полезни връзки и умения дори и ако фалира? Колко от времето ви ще ви отнема? Какъв социален престиж или стигма ще ви донесе?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 Дори и в случай на неуспех, Мъст смятал, че «Тесла» може да даде поне един важен принос, мислят си, че поне ще успем да разсем погрешното схващане, че електрическият автомобил трябва да е непременно грозен, бавен и скучен като количка за Голф, казва Мъст предпели в предаването «Минути». Логиката на мъск относно шансовете на «Тесла» SpaceX Логиката на Мъск по отношение на SpaceX била подобна.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 тогава основният въпрос е, струват ли девете провала е един голям успех? В действителност почти никога не можете да повторите с точността един и същ блок многократно. Но през живота си ще имате възможност да правите много и различни облози. Ще се сблъскате с в компанията и в кариерата си в поширок план, с облази, свързани с възможности за инвестиция.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 Питчърк от Кливон Тиндианс, събуди интереса ми. Балър напоследък беше играл добре срещу Хюстън Астрос, отбелязвайки шест поредни победи, и когато интервюиращият го попита каква е тайната на успеха му, Балър отговори, случайни колебания. Поредицата няма да продължи, в един момент ще приключи. Отговорът ме накара да се усмихна изненадано. Почти винаги...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 че в един момент резултатите ще съответстват на моята игра. Няма как процентното съотношение на хумрани спрямо в Лайболи да остане толкова абсурдно високо, колкото е в момента, а именно така се отбелязват повечето умиранове в момента. Процентното съотношение на хумрани спрямо в Лайболи на един питчър варира често в рамките на кратък период, което означава, че статистиката отразява предимно случайни колебания, а не нивото на уменията.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 Как приемал той тази степен на риска? Може ли да понесе вероятността да се провали? Безо си представил, че е на 80 години и че прави равносметка на житейските си избори. Пропуснатият бонус за 1994 на Уолстриит нямало да е причината да го вхванат съжаление десетилетия по-късно. Но пропуснатият шанс да участва в разрастването на интернет със сигурност щял да бъде.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 През 2018, Amazon е на път да се превърне в най-скъпо компания в света. На обща среща през есента на същата година, Безо заявил пред всичките си служители, предвиждам, че един ден, Amazon, ще се провали. Ако погледнете големите компании, техният жизнен цикъл обикновено трае 30 години, а не 100. Общоприетото схващане е, че колкото поуверени сте във вижданията си, толкова полесно ще убеждавате околните да ги споделят.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 Въпреки това, Франкли съзнателно съчетавал своята социална увереност, която имал в изобилие, със съзнателна липса на епистемна увереност. Той си изработил този навик още като млад, след като забелязал, че хората са посконни да отхвърлят аргументите му, когато си служил с категорични думички като, несъмнено и със сигурност. Затова се научил да избягва подобни изрази, като вместо това започва изказванията си с от типа на, мисля, че.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 Големият пробив на компанията дошъл през пролета на 1996, когато я посетил Джон Доър, партньор в Клайнер, Пъркинс, Кофилд Байерс, една от най-престижните фирми за рисков капитал в Силициевата долина, по-настоящем само Клайнер Пъркинс. Доър си тръгнал от тази среща, възхитен от Амазон, и готов да инвестира. Нещо повече интересът на известен инвеститор в рискови капитали предизвикал оспорвано надаване, което повиши устойността на «Амазон» от 10 на 60 милиона долара. И така, какво точно убедило Дор да заложи на «Амазон»? Нека той само обясни, влязох и видях един човек, който просто целият излучваше енергия, да слиза по стълбите с бодра крачка и бурен снях. В този момент ми се прииска да имам общ бизнес с Джеф.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 От друга страна, в изследванията, които установяват, че пациентите реагират положително на несигурността, доловена улекая, несигурност, се отнася до изказвания от следния тип, от лекари, които обсъждат рисковите фактори за рад на гърдата, доказателствата по отношение на кърменето са доста слаби. Но един от определящите фактори, за който има малко поубедителни сведения, е възрастта при първата бременност.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 Преди няколко страници цитирах инвеститора в рискови капитали Джон Доор, който казва, че му се е приискало да инвестира в Амазон, само защото видял Джеф Безос да се слиза по стълбите с бодра крачка, но това, разбира се, не изчерпва цялата история. Доор бил впечатлен и от техническите умения на Безос, когато го попитал за броя трансакции, изпълнявани на ден от Амазон. И Безос успял да намери отговора с няколко натискание на клавишите, надор, му уметнали коленете. Трети, съставете план. Една от причините, поради които на хората им е неприятно да чуват несигурни отговори, е, че губят ориентация и не знаят как да действат. Можете да ги успокоите, като след изразената несигурност им начертаете план или им дадете препоръки.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 Опитав го дали реалистичният му поглед не го затруднява да вълдушевява служители или инвеститори. Не, можеш да вълдушевиш хората по много начини, отговори той, не е нужно да ги нахасваш, като лъжеш или като си сраховерен в шансовете за успех. Можете да си поставяте амбициозни цели. Можете да обрисувате в ярки краски света, който искате да създадете. Можете да споделите искрено защо целта, към която се стремите, е важна за вас.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 Резултатите били разочароващи така наречените «експерти» се справили съвсем малко по-добре от случайността. Или според прочутите думи на Тетлук, типичният експерт бил приблизително толкова точен в прогнозата си, колкото шимпанзе, което мята стрелички по мишена. Имало обаче и изключения. Една малка част от хората наистина умеели да отговарят правилно на въпроси като ще спечели ли Мюсулманско братство изборите в Египет или ще има ли въоръжен сблъсък в южно море през 2013, при който ще загине поне един човек. Тетуг ги нарекал суперпрогностици в едно състезание по прогнозиране, спонсорирано от разузнавателната агенция за задълбочени изследователски проекти РАЗИП.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 Суперпрогностиците, прогностиците, въоръжени само с Google, победили Чараул с разлика от 30%. Оказало се, че супер прогностиците умеяли да познават, защото умеяли да грешат. Променяте мнението си малко по малко. Супер прогностиците мнението си постоянно. Не правили драматични промени на 180 градуса всеки ден, а древни корекции, когато научавали нова информация.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 Първата пукнатина в скептицизма на Тейлър се появила, след като участвал в телевизионен дебат с известния застъпник на реалността на климатичните промени Джо Ром. По време на дебата с Ром Тейлър повтори една от дежурните си тези, а именно, че глобалното затопляне протича много по-бавно, отколкото предричали черногледите паникюри. В сравнение с първоначалните прогнози, представени пред Конгреса през 1988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 Ако вместо това виждате света в нюанси на сивото и гледате на промяната на мнението като на постепенна промяна, то когато се сблъскате с данни в разрез с някоя от убежденията ви, реакцията ви ще е съвсем различна. Ако сте 80% сигурни, че иммиграцията носи ползи на економиката и излезе проучване, според което иммиграцията води до понижаване на заплатите, можете да коригирате увереността си в това ви убеждение на 70%.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 В същото време останалите прогностици изобщо не подобрявали резултатите си. Област на учене общи уроци. Помните ли Бетани Брукшър? Тя е журналистката, с която се запознахме в четвърта глава и която написала в Туитър, че повечето мъже учения наричат «Госпожо», а жените учени – «Дъра». Но след това проверила собственото си твърдение и открила, че греши. Решението на Брукшер да провери твърдението си, въпреки че лесно можела да не го направи и никой нямало да разбере, е похвално. Но имало ли е полза от него? Когато прогностикът признае, че е сбъркал, се научава да прави подобри прогнози. Когато инвеститорът признае, че е сбъркал, се научава да прави подобри инвестиции. В случая на Брукшер обаче грешката и не изглежда свързана с някоя конкретна област, в която би имала полза от подобра преценка. Затова на пръв поглед може да изглежда, че отговорът на въпроса, донесло ли е някаква полза на Брукшер забелезаната грешка, е «Не». Ако отговорите така обаче, ще пропуснете едно от най-големите предимства на забелезаните грешки възможността да подобрите преценката си като цяло. Когато Брукшер разбрала, че е сбъркала, тя се запитала защо и откроила две вероятни причини. Едната била склонността към потвърждаване, предварително бях убедена че мъжете не биха се обърнали към мен в имейл толкова уважително, колкото жените дала си сметка Брукшър, и най-ясно си спомнях случаите, които потвърждаваха това мое убеждение, като забравях напълно за случаите, които го опровергаваха. Другата причина била предубедеността поради скорошност, придавах по голяма тежест на нещата, които бях наблюдавала наскоро, и забравях за нещата, които бях наблюдавала в подалечното минало, заключила тя.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 В смисъл, че, след като прочетете за него, си казвате, да, това го знам, едно, а да сте го възприели вътрешно до степен, че действително влияе на начина ви на мислене, е друго. Брукшер знаела за съществуването на склонността към потвърждаване и предобедеността поради скорошност и преди нейния, станал масово популярен, пост в Туитър. Специалността й е била научна журналистика.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 Явно са били твърде простодушни, за да проумеят колко глуповати са всички палячовски шеги и костюми. Когато по-късно разбрах, че съм грешила и че «Батман» винаги е бил възприеман като пародия, бяста писана. Универсалната полка, която си извадих след това откритие, не съм забравила и до ден днешен, ХМ. Може би прекалено бързо вземам хората за наивници.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 С течение на времето започнал да преодолява тази си слабост, но не защото се укротил и смирил, а защото разбрал, че сгрешената предценка сама по себе си не е провал. С напредването на възрастта ми стана полезно допускам грешки каза ми той, дори не бих ги нарекал грешки. Това са просто актуализации и научих нещо ново. Какво лошо има в крайна сметка. Ако не променяте мнението си, някъде бъркате. Дейвид Коман Хайди оглавява Human League – организация, смятана за една от най-важните американски организации за защита на правата на животните. Едно от необичайните неща в Human League е принципът на хората в нея винаги да приемат, че поне малко грешат. Всеки път, когато нов служител се присъединява към организацията, Коман Хайди му обяснява, че в Human League не са обвързани с конкретен тип – активизъм.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 Ето защо те пренасочили фокуса си от лабораторните животни към сълско-ступанските и убедили компанията Unilever, която осигурява 95% от яйцата на американския пазар, да спре да умъртвива мъжки пилета. Стандартната практика в бранша е новородените мъжки пилета да се хвърлят в месомелътка, тъй като те не могат да снасят яйца. Така милиарди пилета биват спасени от мъчителна смърт.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 Ужаса – от неправилната преценка и да възприемете ново отношение към грешките. Осъзнаването, че сте сбъркали, е актуализация, а не провал, а мирогледът ви наподобява програма в процес на постоянна редакция. В следващата глава ще разгледаме друг ключов аспект на промяната на мнението. След като вече сте станали подобри в грешките, време е да станете подобри и в объркаността. Еноти да хълмист склон, глава 11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 Тъй като, въпреки че има урист да накърнят шансовете на животното да оцелее, те увеличавали шансовете му да се възпроизведе. Вторите може ли да вземат превес над първите? Парадоксът е, че парата, които разболявали Дарвин от притеснение, в крайна сметка са укрепили теорията му. Това не се случвало за първи път, докато Дарвин правил проучвания за «произход на видовете,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 Не така обаче се развиват събитията. Вместо това извънземните се разгневяват от агресията на Ентерпрес и отвръщат с нападение, като убиват двама членове на екипажа. Корабният лекар Маккой и Спок за провалилия се план, Маккой е, гъна спок, май не трепериха от страх много дълго, а спок, което е и най-нелогичната реакция. Когато демонстрирахме свръхмощните си оръжия, те трябваше да се разбягат.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 Реакцията на Спок отлично нагледява една от седемте защитни реакции, описани от Тетлук, за които научихме в 10 глава. По-рано разгледахме защитната реакция, почти познах. Тук Спок използва оправданието, което Тетлук нарича Политиката е безнадежно мъглява, когато уверената прогноза на прогностика не се сбъдне. Той свива рамене и промърмурва нещо а Ами тези неща са непредсказуеми.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 Когато решението на извънземните да нападнат обърква с пок, той трябваше да се въгледа по-отблизо в объркаността си, какво не забелезвам. Защо това поведение е логично от тяхна гледна точка. Всъщност има много причини, поради които една страна решава да нападне друга, въпреки че е в послаба позиция, и учените и специалистите по военни стратегии отдавна разсъждават върху тях. Политологът Бросбойно Демеските изброява междудържавни конфликти в периода 1816 г. и установява, че при 22% от тях по нация напада посилна. В някои случаи по славата страна просто имала повече да губи, в други случаи разчитала, че ще получи подкрепата на съюзници. Съществува дори стратегията на «лудия» – проявете се като непредсказуем играч, лишен от инстинкт за самосъхранение –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 Мал предположил, възможно ли е той да няма доверие на вашия счетоводител. Той посъветвал изпълнителния директор да опита да разреши проблема, като найемен независима счетоводна фирма, която да направи нови изчисления и да изпрати резултатите директно на бившия служител. Този път искат бил оттеглен. Крис Вос бил водещият преговорящ на ФБР при обличание в чужди държави.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 Още по-лошо това щяло да бъде оскърбление за науката и за самия разум. Наистина жалко, ако съветът би проучил изненадващия резултат, вместо да го потоли, историята на медицината можела завинаги да се промени към по-добро. Защото успехът на хомеопатиите бил реален, просто нямал нищо общо с хомеопатията. Оказва се, че водещите фигури в хомеопатичното движение до някъде случайно се натъкнали на два ключови елемента в лечението на холерата.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 които били родили наскоро, се хвалили вълдушевено как продължават да работят и да печелят пари. Дона е знаела какво значи грижа за новородено и не можела да се начуди как някой е способен да се справи и с двете задачи едновременно. С и я е уверила, че системата работи и че провалът може да се дължи само на липса на старание. И така Дона се опитала да напаха трупащите се аномалии в парадигмата, тази система работи. В края на краищата. Ролдън плюс Филца, била рекламирана от множество видни личности. Значи, трябвало да е надеждна, нали така? Дона се чувствала ужасно, но обвинявала себе си. Казвах си, че на въпросите, които ме мъчат, ще намери отговор, когато натрупам опит или се изкача нагоре в ерархията, споделят тя. Тогава настъпила промяна в парадигмата. Дона разглеждала предложенията на Netflix и забелязала едно предаване, озаглавено.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 Но докато гледала предаването, у нея нараствало усещането, че всичко ги е много познато. Начинът, по който говорили водачите на сциентолозите, пирамидалната структура на организацията, Дона сякаш гледала на екрана да се разиграва последната година от собствения й живот. Тя се замислила за различните неща, които я смущавали в опита и са Ролдън плюс Филтса».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 Всеки път, когато човек намира обяснение на някое противоречие, той все едно растяга пружина. В един момент в пружината отказва да се опане още и отскача назад. Това е сложно умение, трябва да действате безяснота, в рамките на една парадигма, макар да виждате недостатъците и несъответствията в нея и да знаете, че е възможно тя да се окаже погрешна и в крайна сметка да се отречете от нея.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 Просто искам да изслушам това, което има да кажат хората, преди да излеза със собствено становище, обяснил Харис, все още не съм намерил отговори на всички въпроси. Ще се върнем към Харис понататък, за да видим накъде ще поеме неговата история. Но за сега ще го оставим в състояние на обърканост, каквото всички трябва да се научим да приемаме. Да се въглеждате в объркаността да означава да преобърнете начина, по който сте свикнали да виждате света.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 С него участвали една двойка и един човек с много различни възгледи, които се съгласили да разменят медиите, които следели, в продължение на една седмица. Либералната страна била представена от Арик Кнут и Джим Лея, които живеят в град ан Арбър и работят в Мичиганския университет. Те са почитатели на NPR и най-редовни читатели на Нью Йорк Таймс и феминисткия ОЕЦ Десабел. Консерваторите били представени от Том Хербън, Пенсионирани жене и пламенен поддръжник на Доналд Тръмп, жител на предградие на Детройт. Хербън ежедневно седи консервативния уебсайт Дръч Report, и държи радиото си настроено на Patriot, Радиостанция за разговори с консервативни личности като Шон Ханити. Кнут и Лея са съгласили да четат Дръч Report и да слушат Patriot. В замяна на това Хербън щел е да чете Нью Йорк Таймс. Дезабел.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 Продължавал да смята, че основните аргументи на скептиците са правилни, но станал много понеуверен в становището си, отколкото по-рано. Тейлър останал в това състояние на несигурност в продължение на няколко години, докато един приятел не го срещнал секо активист на име Боб Литърман. Когато чуете думата «активист», може би си представяте човек с шарена тениска на конопени листа, който се е овързал с верига за дърво в знак на протест.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 Моята приятелка Келси Пайпер е журналистка и работи за уебсайта Vox, за който отразява новини от областта на филантропията, технологиите, политиката и други въпроси, засягащи глобалното благосъстояние. Келси е също така и теистка. а една от нейните близки приятелки, която ще наричам Джен, е практикуваща католичка.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 Проблемът екипа на съперниците. Когато Авраам Линкълн спечелил президентския пост през 1860, той се обърнал към своите основни опоненти за републиканската номинация Саймън Камерън, Едуард Бейтс, Салман Чейс и Уилям Сиуърт и им предложил постове в кабинета си. Тази история е увековечена от историчката Дорис Кърс Гудуин в бестселъра и от 2005 екип от съперници. Политическият гений на Авраам Линкълн. Екипът от съперници на Линкълн днес е дежурен пример, цитиран в книги и статии, които призовават човек да се запознава с различни мнения. Линкълн съзнателно избирал различни хора, които можели да успорват наклонностите му и да изпитват аргументите му, а той техните, за да се достига така до най-разумните решения, пише професорът по право от Харвард Каст Сънстин в книгата си, да стигнеш до крайности.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 че заслужава президентския пост повече от Линкольн, когато смятал за понеспособен от себе си. Той многократно влизал в пререкание с Линкълн и неведнъж заплашвал да подаде оставка, ако не бъдат изпълнени неговите изисквания. В крайна сметка Линкольн го предизвикал да си изпълни заканата и приел оставката му, като покъсно споделил със свой приятел, вече не издържах. Силърт бил частично изключение от тази група. Той се задържал на поста си през целия период на управление на Линкълн и станал негов доверен приятел и съветник. Неведнъж променял мнението на Линкълн по важни въпроси. Но Сюарт е минал в отбора на Линкълн едва след като месеци наред подкопавал неговия авторитет зад гърба му и се опитвал да извоюва политическа власт за себе си.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 Той просто нарича при същата на мозъка ни способност да разпознава модели. Но тъй като бях срещала толкова много хора, които заявяват неща от родана, не ме интересува какво твърди науката и интуицията ми казва, че призраците са истински, аз автоматично причислих коен към тях. Трети, убежденията ни са взаимно свързани, промяната на едно от тях изисква промяна на други. Да предположим, че Алис вярва, че изменението на климата е сериозен проблем.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 през всичките тези години, през които Харис чувал критики към книгата си, способността му да промени мнението си била спъвана от едно негласно изначално убеждение – не е възможно да навредиш, ако имаш добри намерения. Може би нямало да се съгласи с това твърдение открито, ако някой му поставя уребром въпроса, но то въпреки това се тая в качетата на ума му.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 Ако им се наложи да нанесат някакви промени в нея, това е знак, че някъде по трасето се сбъркали. Съгледвачите правят противоположното предположение. Всички започваме с крайно неверни карти, които с течение на времето и с поступване на повече информация правим малко поточни. Коригирането на картата ви е знак, че сте на прав път.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 Да, ами вероятно ще кърмя, казала Янг, въпреки че все още не се била замисляла по въпроса. Този отговор явно прозвуча утвърде не е за да задоволи привърженитката на кърменето, която продължила да изброява многобройните здравословни и емоционални ползи от него. Докато излагала доводите си, в своята разпаленост тя започнала да настъпва към Янг,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 Една наскоро родила майка, която присъствала на семинарна тема «Кърмене», покъсно споделила, чувствах се като на сесия по индуктринация в Северна Корея. Междувременно българите от лагера на подкрепящите «Кърменето» отхвърлят подобни оплаквания и наричат статиите, в които се поставят под съмнение предимствата на майчиното мляко, изпревърващ удар срещу «Кърменето» от страна на «Защитниците на адаптираното мляко».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 Много хора имат положително отношение към науката, в смисъл, че биха удобрили твърдението, науката ни разкрива най-добре тайните на заобикалящия ни свят и заслужава многобройни субсидии и голямо уважение. Но само шепа от тези хора са приели науката за част от своята идентичност до такава степен, че да изпитват враждебност към тези, които не я ценят,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 Жените, които разчитат на адаптираното мляко, се чувстват постоянно нападани, принуждавани да дават обяснение защо не кърмят и осъждани като лоши майки мълчаливо или на глас. Това не е само тяхно субективно впечатление. Едно проучване от 2001 установило, че две трети от кърмещите майки съжаляват децата на майките, които не кърмят. Поддражничките на кърменето също се чувстват обсадени, но по различни причини.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 За сравнение, съответните проценти на хората, които заявили, че не биха гласували за кандидат от еврейски происход или католик по вероизповедание, са съответно 7,5%. За разлика от атеистите, за евангелските християни е повероятно да живеят в семейства и общности, които споделят вярата им, така че те не са обсадени в същия смисъл.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 Аз избирам да вярвам в родената доброта на човека, заявява един оптимист. В същото време песимистите се смятат за съобразителни и обиграни, за разлика от тези блудкави оптимисти. В инвестирането бикът изглежда като безразсъден фен, който подскача и пляска от вълдушевление, а мечката като остър ум, който е проучил какво в действителност се случва отвъд заглавията на вестниците, коментира един инвеститор. Гордостта и усещането за «отсаденост» често се подхранват взаимно. Например някои хора в полиаморни връзки се изпълват с чувство за превъзходство или звучат самодоволно заради избрание от тях начин на живот, признава един полиаморен блогър на име Елихийна на Бой. Но това е разбираем отговор на враждебността, с която полиаморните хора се сблъскват на всяка крачка.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 Ако прегледате блоговете на статистиците, ще откриете бейсиянци и фреквентисти, които се обвиняват взаимно в ирационални предразсъдъци, които се оплакват от фреквентисти фундаменталисти, праволинейни фреквентисти, антибейсиянски предразсъдъци, самодоволни бейсианци, дневни антибейсиянци, бейсиански мажоретки и заклети бейсиянци. Един статистик дори се отрекал от бейсиянството и публикувал статия в блога си, озаглавена, глотка въздухвън от бейсиянската църква. Като много други битки, свързани с идентичността, искрата на войната за вероятностите е припламнала заради чувството за обсаденост, което изпитвали бейсиянците през 80-те години на миналия век. Трябвало да се съобразяват и да не споменават много често неудобната думичка, започваща се «б», за да не ги набедят за проблемни индивиди.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 През 2012 е сайтът за комикси X, KCD, публикувал комикс за разликата между фреквентистите и бейсианците, който се подигравал на първите. Последвала толкова бурна реакция, че един коментиращ се пошегувал, следващия път ги направете израелци и палестинци, ще предизвикате по малко спорове. Признаци, че е възможно убеждението да се е превърнало в идентичност. Понякога е очевидно, че дадено убеждение се е сраснало с идентичността.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 Фразата «Вярвам, че» Фразата «Вярвам, че» в началото на някое твърдение подсказва, че то е от значение за вашата идентичност. Да вземем за пример изказвания като «Вярвам в оптимизма» или «Вярвам, че хората са поскоро добри, отколкото лоши» или «Вярвам, че сега жените променят света». Тази поглед излишна фраза не би ли трябвало да се разбира от само себе си, че вярвате в собствените си твърдения, разкрива че не просто характеризирате света, а определяте себе си. Хората са способни да се променят, е твърдение, което описва действителността такава, каквато е според вас. Но, вярвам, че хората са способни да се променят, от друга страна, е твърдение, което описва вас, описва какъв човек сте щедър, прощаващ, състрадателен. Втори, критиката към дадена идеология се посреща с раздразнение.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 Наскоро ми попадна статия, озаглавена, защо атеистите не са чак толкова рационални, колкото на някои им харесва да си мислят. Още преди да отворя статията, усетих как се найжвам и се подготвям да опровергая твърденията в нея. Парадоксалното е, че аз самата съм твърдила същото, че някои хора, само провъзгласили се за атеисти, неправилно смятат, че атеизмът им доказва рационалността. Но понеже твърдението идваше от външен човек и сякаш целише да дискредитира атеистите, аз автоматично настрахнах. Трети, предизвикателен език. Хората, за които науката е важна част от идентичността, понякога носят тениски и значки или излагат лепенки и табели с надписи като «Горд за или «Защити науката».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 Посланията, които особено много ласкаят е готови, и разбира се, приятелите ви, с които сте на едно мнение, са тези, които ви представят като морален титан, крачащ смело през пейзажа и размахващ неизбежната си етична логика, пише тя. Пети, монопол върху етикетите. Ако потърсите в интернет фразата, не можеш да се наречеш феминист.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 Представете си, че видите статия, която започва със следното изречение – конференцията на името на дадена група, този уикенд се провали зрелищно заради дредна ви глязги и лошо планиране. Има ли идеологическа група, чието име би могло да запълни празнината в изречението и което в такъв случай би предизвикало широка усмивка на лицето ви в очакване на сладкото удоволствие от злорадството, което ще можете да изпитате, докато четете статията.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 че вашата позиция е погрешна или че другата страна е права, но означава, че вашата идентичност вероятно изкривява предценката ви. 8. Нуждата да защитавате мнението си. Колкото по-често сте отстоявали дадена позиция пред други хора, особено на всеослушание, толкова потясно се е свързала тя с вашето его и репутация, и толкова потрудно би ви било да се откажете от нея по-късно. Ако всички в работата ви знаят, че сте поддръжник на бързото, а не на бавното развитие или че сте предпазливо, а не оптимистично настроен към определен проект, или пък че заставате за политика, която се опират на данни, а не на интуитивни преценки, възможно е да усещате тези позиции като част от идентичността си.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 През 80-те години на миналия век започват да се трупат доказателства, че е възможно хив да се предава чрез майчиното мляко. Центровете за контрол и превенция на заболяванията, ЧКПЗ, в САЩ бързо издали препоръка, че майките с хив не бива да кърмят. Но привържениците на кърменето отхвърлили предупреждението. Майчиното мляко било изначално полезно, здравословно и естествено, нямало начин да е опасно. Освен това те се отнасили с подозрение към мотивите на ЧКПЗ, с които били в конфликт от години. ЧКПЗ вероятно били умаяни от лобито на адаптираното мляко. Трябвало да стане 1998 и да се натрупа планина от нови доказателства, за да приемат водещите организации в подкрепа на кърменето, че ХИФ може да се предава чрез кърмата.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 Това беше преди около 10 години, по времето, когато се появи едно популярно есен на тази тема, озаглавено Дръжте идентичността си малка от инвеститора в технологични компании Пол Греъм. В него той посочва проблема, който описах в предишната глава, и предупреждава: Колкото повече етикети имате за себе си, толкова по-глупав ви правят те.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 По отношение на сериозни въпроси имаше каузи, които исках да подкрепя, групи и движения, за които искрено вярвах, че вършат добро, като ефективния алтруизъм. Ако не желех да се идентифицирам публично с дадено движение, трудно щях да помогне идеите му да се разпространяват. В крайна сметка извърших няколко трайни промени в резултат на експериментирането ми с липсата на идентичност.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 които злорадваха заради инфантилните ядни изглици на десницата след победата на Обама през 2012, или подобно на някои републиканци, които се наслаждаваха на сълзите на либералите след победата на Доналд Тръмп през 2016. Да носиш леко дадена идентичност означава да гледаш на нея като на условност, да си казваш, ще бъда либерал до тогава, докогато либерализмът ми се струва справедлив. Или,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 През живота си Бари Голдултър бил наричан Гъна републиканец, герой на републиканците, баща на съвременния американски консерватизъм и герой на американското консервативно движение. В известен смисъл етикетите били точни Голдултър бил пламенен антикомунист, който вярвал в ограничената намеса на държавата и по значителните права на отделните щати. Но Голдултер носал републиканската си идентичност необичайно леко.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 Когато републиканският президент Ричард Никсън бил разследван за незаконно подслушване и други престъпления, Голдуотър публично го призувал към прозрачност. Когато Белият дом се опитал да представи разследването като предобедено усилие на демократите да очернят президента, Голдуотър се обявил в защита на почтените намерения на сенатора демократ, който водил разследването. Все още не съм забелязал нито едно предобедено изявление от него. А когато Никсън все така не излизал с отговори на въпросите, докато доказателствата срещу него се трупали, Голдуотър бил този, който оглавил делегация до Белия дом, за да информира Никсън, че е загубил подкрепата и на камерата на представителите, и на Сената и че трябва да очаква присъда. Никсън пода оставка на следващия ден, когато през 80-те години на ХХ век републиканският президент Роналд Рейган твърдял, че не е знаел за аферата «Иран-Контра», Голдуалтер се отнесел скептично и изразил отношението си публично. Един журналист, който отразявал изявите на Голдуалтер по това време, си спомня, тази постъпка беше типична за Голдуалтер да позволи на своето възприятие за истината да наделяе на политическите му пристрастия или приятелства. Въпреки че Голдуатър никога не се отказал от основните си консервативни принципи, възгледите му по отделни въпроси понякога се променили.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 През 1994, президентът демократ Бил Клинтън бил разследван заради съмнителни инвестиции в Uightwater Development Corporation. Републиканците го обвинили, че той и съпругата му Хилари Клинтън са замесени в сериозни престъпления в това число измами. По това време Голдултър бил вече 85 годишен старец с белела коса и Бастун. Мнението му за президента не било особено високо.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 На следващия ден повикал репортерите в дома си, за да оповести извода, до който стигнал, републиканците нямали аргументи срещу Клинтън. «Все още не съм чул нищо, което да говори, че е станало кое знае какво», заявил той. Другите републиканци не останали доволни. В централата на републиканската партия и в радиопредаванията завалили гневни обаждания, а един консервативен водещ на токшоу се заоплаквал, Гудуотър би трябвало да знае че когато партията ти е надушила следата и лае пред дървото, не викаш обратно кучетата. Голдуотър отговорил на критиките в типичния си прям и стил, и знаете ли какво, отвърнал той, пет пари не дъвам. Бихте ли издържали идеологически тест за интелигентност? През 1950 и пионерът в компютърните науки Алан Тюринг предложил тест,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 Той е способ, чрез който може да се определи дали наистина разбирате дадена идеология, можете ли да я обясните така, както би го направил човек, който я изповядва, достатъчно убедително, за да не могат другите да направят разлика между вас и истински последовател. Ако смятате, че Хаскъл е най-добрият език за програмиране, в състояние ли сте да обясните защо някой може да не го понася?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 Ето какво е впечатлението и от консервативните схващания по различни въпроси, за капитализма. Тези на върха трябва да притежават колкото може повече блага. Такъв е естественият порядък. Няма тайна, да. просто не бъдете мързеливи. Защо всички са толкова бедни и мързеливи? За феминистките, тези жени вдигат жум, предявяват претенции, заемат пространство. За какви се мислят? За абортите, каква пародия?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 Крайният резултат напомня на онзи вид за ученика, който върчил на учителката бележка от «Майка си, мила учителко, моля, извинете от съствието на били от училище днес, защото е болен». С уважение, майка ми, идеологическият тест на Юринко обикновено се възприема като проверка на усведомеността ви доколко добре разбирате убежденията на другата страна.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 Но за да имате някакъв шанс наистина да промените схващанията на хората, а не само да се отвращавате колко погрешни са тези схващания, разбирането им е наложително. Ревностната привързаност към идентичността ви пречи да убеждавате другите. През март 2014 телевизионната актриса Кристин Кавалари обявила, че тя и съпругът ти са решили да не вакцинират детето си. След множество проучвания и прочетени книги стигнали до извода, че рисковете не си заслужават.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 че те грешат, казва той, не беше само това. Вярвах, че интелектуално и морално превъзхождам тези хора. Осъвършенствах си една физиономия, един вид ужасено, неодобрително изражение, което правех всеки път, когато някой дори споменеше темата за скептицизма по отношение на ваксините. Отношението на Монгрен започнало да се променя, след като се сприятелил, а по-късно и се оженил за самотна майка, която отказвала твърдо да вакцинира детето си.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 Като тинейджъка изпитала неприятни психични и сетивни ефекти след прием на медикаменти и се притеснявала от райни нежелани последствия на веществата върху мозъка и, когато отишла на преглед при лекар, тя си тръгнала разочарована и едосана от начина, по който той отхвърлил опасенията и, без да я изслуша. След като вече сте се настроили да се отнасяте с подозрение към ваксините и официалната медицина, е лесно да намерите доказателства, потвърждаващи тези подозрения. Съществува цяло една огромна индустрия на альтернативната медицина, която бълва статии за деца, които развиват аутизъм след поставена ваксина. Всъщност сестрата на съпругата на Монгрейн била част от тази индустрия. Тя се представяла като «натурупът» и твърдяла, че в това си качество била изследвала ваксините обстойно и стигнала до заключението, че те са токсични.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 След като добил увереност, че е способен да разбере позицията на противниците на ваксините, Монгрен затърсил удобен случай да повдигне темата пред жена си, без да се държи като снисходителна гадина. Удълно се такъв през лятото на 2015 тогава научил, че за една вакцина на име, Пандермикс, било установено, че предизвиква нарколепсия от децата ФАКТ който медицинската общност и масмедиите признали се забавяне, от страх да не вооръжат аргументи антиваксарите. За щастие, медицинските авторите ти не се забавили твърде дълго, преди да се поправят, но Монгрен все пак видял в тази история основание да се съгласи участи с опасенията на съпругата си.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 Докато се макар и се възхитително справедлива логика е твърде безпристрастен и впринчен в нюанси, за да предприеме някога действия. Или поне така гласи общоприетото схващане, нека видим дали ще издържи въглеждане по-отблизо. Първо, забележете, че не всички начини за предприемане на действия са равностойни. Някои действия оказват по-голямо въздействие от други, а трети по-успешно утвърждават идентичността Ви.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 Неговите дни и нощи, отдадени на борбата за победа, едновременно отвърждават идентичността и оказват въздействие в успорваната над превара за важен политически пост, усилията на екипа на кампанията наистина могат да доведат до промяна. Обикновено обаче активистите се сблъскват с компромиси между идентичност и въздействие и колкото полеко носят идентичността си, толкова полесно могат да насочат цялото си внимание и енергия върху инициативите са най-голямо въздействие.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 Носела дрехи в Астил епохата на Водолея, хвърляла Таро, гонала духове. Приятелите й не можели да повярват, че обмислила дали да не смени лагера и да се присъедини към скептиците. Всички сили на уялността към нейния лагер, я потиквали да продължи да вярва. Дълбоко в себе си обаче казва Блакмур, аз бях учен, винаги съм била. Тези резултати заявяваха съвсем ясно едно, аз бърках.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 Вашата среда оформя вашата идентичност. Бетани Брукшер винаги държала да разбира и върши всичко правилно, но през живота и способността и да си признава допуснатите грешки или дори да ги забелязва се променяла в зависимост от хората, които я окръжавали. В гимназията Брукшер участвала в кръжока по актьорско майсторство, в който несъвършенството се смятало за нормална и очаквана част от процеса на учене.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 Като се има предвид репутацията му, може да се очаква, че Бутерин ще говори с непоклатимата увереност на гору или дори на водачна секта. Странен е обаче този тип водач на криптовалутен култ, който казва като Бутерин, никога не съм имал 100% доверие в криптовалутата като сектор. Вижте многобройните ми видеоклипове и статии в блога ми, аз съм последователен в несигурността ми в криптовалутата. И действително е такъв.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 и че никой не бива да влага в тях пари, които не е готов да загуби. Всъщност той осребрил 25% от собствените си инвестиции в етер доста преди пика. Когато някой го обвинили в липса на доверие в собствената му валута, той отхвърлил критиката с думите «Няма да се извинявам, че планирам разумно финансите си». Бутерин е също толкова откровен и относно най-добрите съображения за и против стратегическите си решения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 Няколко дни по-късно, когато дебътът вече се бе разпрострел в над 1500 коментара в множество различни блогове Люк Каджинов пост. Той искаше да съобщи на всички, че е намерил аргумент, който го е убедил, че първоначалният му пост може да навреди. Със сигурност вече бил на много читатели, които смятали, че първият му пост е неетичен, признаваше Люк. А сега, щом изразя несъгласие с тези, които ме защитиха, твърдейки?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 Можете да избирате модели за подражание. Ако има добродетел, която се стремите да развиете у себе си, обикновено можете да посочите поне един модел за подражание, който я въплащава и ви мотивира и вие да я въплащавате. Амбициозният предприемач може да си напомни за други предприемачи, които са се трудели по 18 часа на ден.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 Едно от нещата, благодарение на които Калахън запазил хладнокръвие, бил негов модел за подражание, друг оцелял корабокрушенец, човек на име Дугал Робъртсън, който успял да опази себе си и семейството си живи в морето повече от пет седмици, След като корабът им се преобърнал през 1972 мемуарите на Робъртсън, оцеляване в морето, били едно от малкото неща, които Калахън успял да спаси от потеналата си находка.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 По това време в биологията се водил разгорещен спор относно една клетъчна структура, наречена апарат на Годжи съществувала ли наистина, или била плотна иллюзия, създадена от нашите методи за наблюдение. Един ден гостуващ млад учен от САЩ дошъл в катедрата и изнеса лекция, в която представил нови и убедителни доказателства, че апаратът на Годжи съществува в действителност. В аудиторията на тази лекция съдял един от най-уважаваните оксфордски зоолози, възрастен професор, който бил известен с позицията си, че апаратът на Голджи е всъщност зрителна измама. Естествено, по време на лекцията всички поглеждали крадешком към професора и се чудели как възприема той тези твърдения. Какво ще каже в отговор?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 Означава обаче, че трябва да се стремите да напредвате с малки, но не стъпки в посока от двойник към съгледвач, а не да очаквате да се превърнете в 100% съгледвач за един ден. Преди да затворите тази книга, обмислете идеята да си съставите план с стъпките към нагласата на съгледвача такива, каквито те биха могли да бъдат във вашия случай. Препоръчвам ви да си изберете малък брой съгледвачески навици, с които да започнете, не повече от 2 или 3.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 който заема позиции, различни от вашите, но който има по-добри шансове да промени становището вие източник, който намирате за разумен или с който споделяте общи позиции. Пети, следващия път, когато забележите, че някой се държи ирационално, наудничаво или грубо, проявете любопитство защо за него поведението му е логично. Шести, търсете възможности да актуализирате вижданията си поне малко.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 Емет Шиер, Адам Данджело, Харджи Тагър, Мало Бургун, Спенсър Гринбърг, Стивън Зерфъс и Нейт Соарес. Тази книга можеше и никога да не бъде завършена без помощта на Черчил, Уислар, Золи, Моли, Уинстън и всички останали кучета от Ноли Вали, и техните стопани, които ми позволяваха да ги галя. Вие опазихте разсъдъка ми през дългите самотни месеци на редактиране. Благодаря ви, всичките сте най-добрите кучета! Изключително благодарна съм на приятелите и семейството си, които ме подкрепяха, докато пишех. Изпращахте ми мили съобщения, докато се бях затворила като ученик, проявявахте разбиране, когато се налагаше да отменям общи планове, и усещахте кога да не ми задавате въпроса, така как върви писането.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 Първи Кърк – не може ли да се приближиш до другите деца? Спок – невъзможно, познават областта прекалено добре, като някакви мишки са. Кърк – ще опитам аз. Кърк – успява. Втори – Спок – ако румуланите се издъмка на моя вулкански род, а аз мисля, че такава вероятност съществува. Той се оказва прав румуланите се издъмка на вулканския род. Трети – Спок, господа, когато решихте да ме последвате, много е възможно да сте унищожили и малката вероятност да оцелеете. Всички оцеляват. Четвърти, попаднал на планета с няколко членове на екипажа, Спок изпраща сигнал за бедствие, докато твърди, че това му действие е нелогично, тъй като няма шанс някой да забележи сигнала. Корабът, Enterprise го забелязва и спасява всички. Пети, капитан Кърк е подсъден за небрежност. Спок свидетелства, че е невъзможно Кърк да е виновен, защото познава капитана. Той се оказва прав, обвиненията към Кърк действително са изфабрикувани. Шести, Кърк, гън на Спок, в тази колония има 50 мъже, жени и деца. Каква е вероятността сред тях да има оцелели? Спок, абсолютно никаква, капитане. Всъщност има множество оцелели, които са живи и здрави. Седем спок, преди време това, което описвате, на местния език се наричаше хапче на щастието. И вие като учен би трябвало да знаете, че това е невъзможно. Всъщност е възможно и спок е дрогиран с такова хапче. Осми, спок, вероятността да не ни убият и двамата е две, към първи кръг, две, към едно. Отлична вероятност, гъна спок. Действително и двамата оцеляват. Девети, Кърк, гън на Спок, можем ли да се справим с тези двама стражи? Джей, какви, бихте казали, са шансовете ни да се измъкнем от тук? Спок, трудно е да се определи с точност, капитане. Бих казал приблизително 7, на 1, накрая и двамата се спасяват. Десети, Кърк, а сега какви са шансовете да оцелеем? Спок, по-малко от 7000 на 1, капитане. Забележително е че изобщо сме оцелели досега. Накрая и двамата се спасяват. 11. Спок, шансовете ви да оцелеете не са обещаващи. Дори не знаем дали експлозията ще бъде достатъчно мощна. Кърк, пресмет на триск, на спок. Кърк оцелява. 12. Кърк, мислите ли, че бихме могли да предизвикаме звуково смущение с два от комуникаторите ни? Спок, шанса да успеем е изключително малък. Успяват. 13. макой, шансовете на приятелите ни да оцелеят не са добри. Спок? Не, бих казал приблизително 400. Макои го прекъсва, но спок вероятно щеше ще да каже 400 на 1. Всъщност приятелите им оцеляват в крайна сметка. 14. Чехов, може би е облак междузвезден прах. Спок? Едва ли, Ничман Чехов. Действително обектът, който се забелязали, се оказва на облак междузвезден прах а гигантско космическо същество, което пие чуждата енергия. 15-ти Кърк, Спок, ако обърнете тока в веригите на невроанализатора на Макой, ще можете ли да създадеше контраполе, което да неутрализира парализиращото устройство? Спок, съмнявам се във вероятността за успех, Капитане. Кърк, има ли какъвто и да било шанс? Спок, много малък. Действително планът не проработва. 16. Ръка, гъна Спок, възможно ли е да има поразвита цивилизация някъде другаде на тази планета, такава, която да е способна да построи този обелиск или да разработи защитна система? Спок, крайно малко вероятно, капитане. От сензорни анализи се констатира само една форма на живот тук. Спок се оказва прав. 17. Спок, на кораба няма и следа от живот. Вероятност 0. Капитане. Същност на кораба се намира опасна форма на извънземен живот. 18. Кърк. Може ли транспортерът да се програмира да ни преподреди такива, каквито бяхме? Спок. Възможно е, но вероятността да не се получи е 99 към 1. Транспортерът работи без проблеми, на тях им няма нищо. 19. Кърк. Спок. Мислите ли, че харимът е там долу? Спок вероятността той да се намира на Аркадия 3 е 81%, плюс-минус 0. Действително мът е там. 20 ема, всички ще загинем тук. Спок, статистическа вероятност. Оцеляват. 21 ема, Сабофюрат е един от нас. Спок, приблизително 82% в полза на тази вероятност. Действително Сабофюрат се намира в тяхната група. 22% Кърк, гън на спок, какви шансове имаме? Спок, ако гъстотата не се влоши, би трябвало да издържим. Успяват. 23- спок, капитане, невъзможно е да спрем трите кораба наведнъж. Кърк успява. Приложение В отговори на упражнението по калибриране. Група 1, твърдение за животните. Първи, невярно. Синият кит, не слонът, е най-големият бозайник. Втори, вярно. Трети, невярно. Животното с най-много крака е хилядоножката. Броят им може да достигне до 750. Броят на краката на стоножката достига до 354. Вярно. Първият бозайник се появил преди около 200 милиона години. Динозаврите изчезнали преди около 65 милиона години. Пети. Невярно. Шести. Невярно. Камилите съхраняват мазнина, не вода в гърбиците си. Седми. Вярно. 8 вярно, гигантската панда се храни почти изцяло с бамбук. Девети, невярно, птицечовката, единият от двата бозайника, които снасят яйца. Другията е хидната. Десети, вярно, група 2, исторически личности. Едина десети, Конфуции, г. Пр. Хр. Ероден преди Юлий Цезар, г. Пр. Хр. 12. Махатма Ганди, г. Ероден преди Фидел Кастро, г. 13. Нелсън Мандела, г. е роден преди Ане Франк, г. 14. Клеопатра, г. пр. хр. е родена преди Мохамед, ок. 570, г. 15. Жана Дарк, ок. 1412. е родена преди Уилям Шекспир, г. 16. Сунза. г. пр. хр. е роден преди Джордж Вашингтон, г. 17. -ти. Чингис Хан, Ок, 1160 е роден преди Леонардо да Винчи, г. 18-ти Карл Маркс, г. Ероден преди Кралица Виктория, г. 19-ти, Мерилин Мунро, г. е родена преди Садам Фюсейн, г. 20-ти, Альберт Айнштейн, г. е роден преди Маот Зъдун, г. Група 3 – Населението на различни държави през 2019 2021 21 Германия, милиона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 Вярно, една супена лъжица олио съдържа около 120 калории, докато една супена лъжица масло може да съдържа до 110 калории. 35. Невярно. Най-лекият елемент е водородът, не хелият. 36. Невярно. Обикновената настинка се причинява от вируси, не от бактерии. 37. Вярно. 38. Невярно. Сезоните съществуват, защото оста Земята е наклонена. 39. Вярно. 40. Вярно. За автора, Джулия Гейлов е водеща на популярния подкаст Ратиона Луис Пайакин, където е интервюирала мислители като Тайлър Коен, Шон Карл, Фил Тетлок и Нил Деграс Тайсън. Тя е съветник на OpenAI, работи с проекта Open Philanthropy и е съосновател на Центъра за приложна рационалност. През 2014 тя пише няколко статии и записва няколко кратки видеоклипа за Big Тайнг. След разкриването и пред Big Тайнг като експерт по темата за рационалността, през 2014 тя е интервюирана от Forbes, Fest Company и The Wall Street Journal. Особено внимание получава идеята и водене на «Дневник на изненадите», който е една от техниките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 която насърчава критичния самоскептицизъм и приоритизирането на достигането до правилната гледна точка с помощта на нагласата на съгледвача, мотивацията да виждаме нещата такива, каквито са, а не такива, каквито ни се иска да бъдат, вместо да работите за това настоящата ви гледна точка да бъде възприемана като правилна са, съ... войнишка нагласа, да се окупаваме, готови да ги браним, подобно на войници, скрити в окоп. През ноември 2016 лекцията е отразена в Ти, Ди Радио Хаур на Натионал Поплайк Радио. Нейната беседа на Ти, Ди Защо мислите, че сте прави, дори и да грешите, е гледана на 4 милиона пъти. Може да я прегледате в Ти, Ди на адрес Атукс, Ул, Конг, Джулия Гълфохеюкен, Кюрерит, Джулия Гейлов, Прозорлив Ум.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 София 1000, Ул, Стара планина, Тел, 02, 3521 имейл, Исток, Зепадик, Аджимел, Ком. Исток, Зепадик, Адабви, Би. За поръчки и доставки, Тел, 0888465635088750859 имейл, Орде, Ати, Исток, Ю. Исток, Ю.